«А ми з Ростиком як будемо?» Подумав про це. «Не на один же день відлучаєшся, Хліба мало». Вона замовкла й додала. «Ти ж знаєш, клим'ятиним онукам я помагаю, шкода їх». Приходив вчора клим'ятим син Андріян. Чорний, сухий, зігнутий. А заплакала я. закупом він у Дем'яна каже. Дем'янів Тіун смокчує його сили. Хліба нема, а діток четверо. Їсти хочуть. Одна немовля, другий такий, як ростик, та ті двоє ще малі. Я подарувала йому жита, дві великі корчаги набрала. Подарувала? перепитає Іванко. Він держить в своїй руці її маленьку руку, а другою, обійнявши Роксану, притулив її голову до себе. На якийсь час мовчать обоє. Іванко підводить голову і цілує Роксану. Вона лежить нерухомо. Він стривожився. «Чого ти, Роксанка моя? Зажурилася?» І хоч не бачив у темряві, та відчував, що вона вже посміхнулася. «Нічого, не турбуйся, Іванку. Думки такі сумні. Скучила за тобою. А ти знову їдеш?» Потім ласкаво, заспокійливо зашептала. «Їдь, а я тебе буду чекати. Ще більше тебе любитиму. Чи так, мій соколику?» «А я тебе?» – питає він, і тут же відповідає. «А я тебе, моя голубка, ще дужче!» Він стиснув її в обіймах. «Ой, задушиш Іванку, їй!» «Не сердися, що я зажурилася?» «Ні, моя розумниця!» «Знаю, знаю, не мусиш на мене сердитися!» «А що жити віддала Андріянові? Не гнівайся!» В Івановій уяві виникає нужденна Андріянова хата. В ній повзають нещасні діти. Віддавай добре. І я б так зробив. Ой, хороший ти мій Єванку, пригортається до нього Роксана. А що вам робити? А що нам робити? Продовжує Роксана його слова. Ти ж у кузні не буваєш, не заробляєш, все їздиш. А в мене жита одна корчага і грошей мене мало в сорок і п'ять ногат. Що нам робити, передражнює Іванко? Не знаєш. А Іванко подумав, коли покликали мене Данила і Мирослав. Я про вас не забув. Кажу, жінка і син тут будуть, що їстимуть без мене. Мирослав сказав, "Чи він знає. Я звелів йому з княжею Кліті жита дати. Не забув про нас, сміхається Роксана. Не забув, мій Іванко аж під ранок змовкла, втомлена, безсонням Роксана. Хіба тільки сьогодні? Усі ночі без Іванка тривожно спала, прокидалася і не могла вже заплющити очі. У думках вона була з ним. І сьогодні зажурилася, згадавши Іванку розповідь про жахливого судиславого тіуна. Якби Іванко не оборонився і батька не захистив, «Були вони обоєх у темній ямі», – не відповідає Роксана, – заснула. Іванко обережно вкриває її і сам засинає. Увечері напередодні від'їзду старики довго розтлумачували Дмитріїві, як їхати. І Данило був присутній, але в розмову не встрявав. Найбільше було чути Семенів голос. Він хвастився, що бував аж у Смоленську і знає шлях. Згадали тут і про Метусу. Пошкодували, що відпустили. Він би оповів про дорогу. Правда, Данило покипкував над Семеном. «Сміятися гріх над сліпою людиною. Але що тобі сказав би Метуса? Він же сам не бачив тієї як би Метуса, якби знайти Метусу». Семен розгубився, швидко відповів Данилові. «Так мислю, що Метусин поладір розповів би, і Метуса щось підказав би». На дубовому столі вони розіслали довгий пергамент, і Мирослав старанно розказував Дмитрієві про позначки і візерунки. Оце не тут, поглянь, ткнув Мирослав пальцем у чорну крапку. Це Володимир. Та їхати до Новгорода так. Просто в той бік, де сходить сонце. Один день їхати, другий, ще третій, та певний четвертий, бо коней треба берегти. Доїдете до Вручія, там перепочинете, самі побачите, може два, може й три дні. Примітка Вручій, теперішній овруч Житомирської області. А потім ще на схід сонця їхати до Дніпра, а тоді понад берегом аж до Смоленська. Брослав глянув на Дмитрія, чи той уважно слухає. Довго їхати, а від Смоленська вгору на північ, в той бік, де ніколи сонце не буває, і нікуди не звертати. Тільки коней не женіть, бережіть їх, вони вам сто разів віддячать. Від Смоленська прямо на північ і доїдете до Торопця, а там уже днів чотири чи п'ять і в Новгороді. Запам'ятливо й Кириле обернувся Дмитрій до молодого чинця. Який жадібно слухався в кожне Мирославове слово. Та не бійтеся, підбадьорив Мирослав, не заблукаєте, не зіб'єтеся з дороги, не дикий край руська земля, їздять люди й сюди й туди. Лучії купців зустрінете, бувають вони там з усіх кінців. Гадаю, що супутники від вручія будуть у вас. Дозволь, Отче, вклонився Кирило Мирославові, я візьму цей пергамент. «Та собі змалюю усі городи та ріки, куди мусимо їхати, і дорозі глянемо, не так сумно буде, та й позначатимось, скільки днів, куди їхали, згодиться, як назад вертатимемо». Притягнув до себе Мирослав і обійняв свого учня. Голова мудра вкирила, сам до всього додумується. «Візьми, змалюй». Так воно й сталося, до вручя їхали самі, без попутників. Вручі зустрів Дмитрій біля городських воріт новгородського купця Олексія. Зрадів Дмитрій, разом можна їхати аж до самого Новгорода. Задоволений був і Олексій, адже у Дмитрія сотні дружинників.